السلام عليكم ورحمة الله السلام عليكم ورحمة الله أعوذ الله للنشطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم وكلا نقص عليك من أنبائك السنوات ما نستبت به قرآنك وجاءك في هذه الحق contoh-contoh dekor ini yang bermaksud semua cerita-cerita nabi zaman dahulu khas cuita bagi kepada Nabi Muhammad dengan tujuan supaya quran eh, supaya kalbu kamu jadi utama sampai itu dalam cerita-cerita ini banyak mengandungi kebenaran-kebenaran yang menjadi daya tindakan pada kamu untuk memodi di masyarakat yang barrios sudah fungsii, yang permat itu buat tanam Allah, adun, oken, buat betul-betul. ada jawatan kuasa masjid, anai, an anai, terbaru pada klotch. Perhalen yang manusia, belum hmm. lepas kali wujud berjukup pada Allah Subhanahu Dapat sama dalam majlis siang mulia. Pertama mulia Kerana kita berada di sebuah bangunan Kita nak panggil rumah Allah ke Kita nak panggil masjid ke Nak panggil salat ke Nak panggil balik sepanggil lah. Tapi rumah ni bila kita buat di sini Bukan untuk kita dulu Bukan untuk siapa-siapa Simpan barang tu untuk, untuk, untuk mari kita Untuk tempat pertemuan orang Islam guna teman laki-laki dan sebagainya yang semua datang sini bukan untuk cari makan bukan untuk cari duit bukan untuk punya tapi untuk dapatkan oleh Allah SWT jadi tempat ni tempat yang paling baik di muka dunia khayyid berkha'il Allah masyarakat sebaik-baik tempat di dunia ini adalah masjid yang keduanya kita sekarang berada di permulaan-mula Syabat setelah berlalu bulan Rajab Bulan Syahabani ini, satu bulan dia Nabi kita banyak latih diri untuk menyambut Ramadan Allah Ta'ala letak Syahabani lepas pada Rajab Bulan Rajab, kita dengar peristiwa Islam Arab dan sebagainya yang terlalu banyak benda-benda pelik benda yang kita tak fikir tak dunia ini boleh berlaku seorang manusia dengan daging darahnya dengan tulang kemalangnya dengan tak ada sebagian latihan fizikal tahu-tahu dia naik ke langit sehingga di dia masih absorb, jadi itu imen naik langit, jumpa dengan Nabi-Nabi Jamil itu, Alim S.A.W jauh daripada Adam sampai ke Nabi-Nabi lain dengan hadap Allah meninjau syurga dengan kau sebagai projek far kau taklah buat ini, langit kemudian malik-malik tu juga dia sapa ni di mengkau paginya dan cerita kepada orang Kalau kau, kau tengok Semua soalan-soalan yang dihadap oleh orang Kau terap pada Nabi Mengenai Masjid Haram Semua dia yang baik. Dan Belum-belum jawab dengan baik Betul pun ada ramai juga Tak percaya Ini menurut Kalau kita sekalian Isra'ah Merak satu daripada Cerita Nabi kita Muhammad, Badan tumbuh Nabi Dan kita sambung Islam Erat ke Sambung Nuzul Quran ke Sambung Hijrah Nabi ke Sambung Hari Arafah ke Dan kalau boleh sambung Apa nama ni Bumuh tangga Nabi ke Tak kali saya sebut Kalau boleh kita buat majlis Bagaimana caranya Nabi Bumuh tangga Bertina ramah Anak-anak ramah Tapi takkan jebal untuk tak dapat mahkamah Apa Nabi baca ke Apa Nabi smug ke Namun ada perlu kita tahu. Pucuknya kerana kita sebagai Islam wajib doa hari-hari. Tapi doa ni banyak kan kitanya tak tak tak, tak penting. Karena kita dekat dengan adat atau upacara. Doa hari hari ialah inna as-salatu mustaqim salat bagi kita yang aman. Ni doa. Doa meminta, memohon Menunjuk. doa supaya Allah pimpin kita semua ni kejalan yang betul doa ni bukan pandang-pandang tu ilmu, bukan pandang-pandang tu guru tapi marilah langit <coughs> marilah langit lalu jibre yeah. doa ni dalam surah Al-Fatihah yang wajib dibaca doa Islam semua Melayu Muslim, Cina Muslim, India Muslim orang asli Muslim, Amerika Muslim bila dia oa Islam wajib dia baca. Sungguhnya Allah Ta'ala Orang-orang manusia Mujur manusia atas muka dunia ini Terlalu banyak Terlalu banyak Pemikiran Laluan Kalau banyak-banyak Pikiran ini hmm. seorang, seorang yang betul yang Lain semua saja Betul ini dia mustaqim Dalam itu Maka boleh kerana banyak Terlalu banyak Cara mikir, Cara tindak Cara urusan dunia ini Dari semua tu Tak betul belakang So, waktu maka itu, maka minta benar dengan aku Supaya aku pimpin Dia benar, ni berlaku di langit Semaya ni Berlaku di langit Haji Tuhan tak panggil Nabi naik langit langit nah? Zakat, wajib juga Tapi Tuhan tak panggil Nabi naik langit Posok, wajib juga Tapi tak, Nabi apa, Tak panggil Nabi naik ke langit Terima tahu dia Jatuh kau semaya ni Kalau tak nak panggil sendiri Nabi Muhammad nak iklan ni Terima tauliah semaya ni Dalam semaya ni kau penuh sekali ialah Bacaannya ialah Dalam tihau Dala tu lah Ihm dinasurah tu mustaqib Wai tipin lah kat perjalanan tu Hak akidah hak betulnya hak manum Tauhik Ibadat hak betulnya hak manum Kau suka Nabi Muhammad ajar Ekonominya hak betul, hak lagu mana Sumpah hak kerawayat Sosialnya yang betul, yang mana sebuah Al-Quran sebuah Benar ni Semua alamat penting Tapi kita bila baca putih Boleh jadi ramai kita tak mikir, Benda lagu ni Cuma putih-putih ni kerana Untuk guru ajak, kamu tak baca putih-putih Tak semaya. baca, gapoh, benar, petiha, sebuah semayat, aku Allah. Gapo, Gapa benda lagu sebuah Gapo, bituk, gapo, Masipap, gapo. Banyak orang kita mikir memikir banyak Sedangkan inilah Kurosuh daripada semayat jadi ini para hadir semua telah amat penting Kita mengadakan majlis-majlis begini Tidak mesti majlis Islam Erah Yang Nuzul quran Mesti Hijrah Perlu Kalau kita buat adanya apa namanya, Hari wukum Bapak yang tak terjadi Canggung-anggung Daripada Arpoh Seluruh dunia Targo, Selatan, Timur, Barat Basah, Bapak Semua pakat terjadi Canggung-anggung Daripada Arpoh Kerja buat tak ada Apa namanya kerja sebenarnya Dan kita perlu kita dua apa nama kepada masyarakat salakat semua start daripada anak buah kita dua mu start pak kita itu sempat hmm. jadi malam ni para hadirin semua ikut tahajudnya dia adalah mengingati Islam Merah dan ayat yang dibaca oleh pengisi sejak tadi ayat menging Islam Merah subhanallazi asra bi ami Yang yanur al awal min mas al asar allazi barqa haula safaqi dia ayat ni yang mau saya baca di kuliah bagi jemaah kita di dua minggu lepas supaya apa ni awal boleh Rajab supaya kita semua dapat sebar daripada dibalas-balas waktu bojumah cuba macam macam semua. Kisah Maryam ini berlaku setelah nabi kita jadi nabi lebih kurang 10 tahun. Nikut kau ada kata 10 tahun, ada kata 11 tahun, ada kata 12 tahun. tahun, tahun Belah, yang pentingnya benda ni berlaku. Tempat duduk Tempat mula stesen beruknya Ialah Masjid Mukor Masjid Mukor tu kawasannya luar e, Masjid Benarko Dia rumput-rumput Dia umihani kau lah Yang pentingnya benar ni berlaku Dia sengaja Tuhan tidak roayak tempat Kenapa roayak tepat, Tak roayak tempat bukan apa? Kau roayak tempat pun Tak menambah ke iman kita Tak roayak tepat pun Tak mengurangkan ke iman kita Benar-benar begitu Sengaja Tuhan Tak roayak Supaya tak habis masa kita Dekat benar-benar kosong Satu yang kedua ni, Nabi belum dibawa naik ke langit, di belah pula. Di mana Amo baca kasrah merah Amo tak tengah Abnul. Itu masalah syakusadri. Belah dada. Dada ni tempat duduk kolbu, tempat duduk hati Hati ni tempat dinamun betul betul bagi tubuh itu. Kalau doktor, dia jagom na jantung manusia kerana terjatuh maksiat. Kaya kau miskin, kau apa sehat, kesihatan walaupun boleh hidup waktu. kau jantung tak sihat walaupun kaya, mati dengan janji. Kalau jantung ni tepat, tepat denyutan darah kau berapa, pergi engkau tak pergi pada doktor. Dalam perlu ialah jantung kita ni keluar fikiran. Fikiran ni fikir waktu keluar mai dua ni. Kalau menengok keluar daripada mata. Kalau mendengar, keluar daripada telinga, Kalau jalan, keluar daripada kaki. Kalau jamur, keluar daripada tangan. Kalau mikir, keluar daripada mana? Dalam Adamu beritahu pada kita, fikir keluar daripada kolam, jantung, jantung. Orang rukamak dia keluar daripada otok, biar ke lah, balok dia antara rukamak dengan ulama ni, biar balok dia. Tapi pentingnya Nabi sebut Allah, Inna kala jasadibullah. Jika saluh hat jasad seluruh, apabila fasad fasad jasad seluruh, ala wayaqal. Nabi sebut ingat-ingat hai -ingat, ingat, manusia semua. Dalam tubuhmu ni ada seketul daging. Ya kalau molek daging ni molek habis semua tubuh. Ya kalau buruk daging ni kalau huduh daging ni huduh habis seluruh. Yaitu dagingnya qalbu. Qalbu kita panggil jantung. Orang terjemuh hati tak benar. Qalbu ni bukan hati, jantung. Terjemuh sama-sama lama begitu if tan ini tu qalbu ni معناتnya tak benar. Kita tengok gambar dalam dalam keberi tu qalbu dia, dia tulis gambar jantung. Jadi jantung ni diblos oleh Jibril alaihi salam. Belum naik langit nabi, dia perlu jantung. Belah buang apa dia? Buang huduud syaitan. Buang maka syaitan umpat-umpat syaitan. Syaitan ni dia blackkan. Syaratan agudia mereka Bila syaratan kumum kita Mereka lagi Bila mereka kumum kita syaratan lagi Petari terdunia nah. Bila tari naik gelap lagi Bila tari jatuh gelap lagi Habis itu bila syaratan kumum Kolbu kita jatuh kita Fikiran kita, kita, kita Mereka tutup kita pun kata jenis syaratan Makan minum kita tu makan minum jenis syaratan Tidur bangun kita putidur bangun jenis syaratan Kerja buat kita pun kerja buat jenis syaitan. Ekonomi kita, sosial kita, budaya kita pun, dan dikumul syaitan jadi lain syaitan. Tapi sebalik kalau dikumul dan di belakang, maka fikiran kita, fikiran cara jenis belakang. Cakap kita pun cakap cara jenis belakang. Pendengar kita, kita dengar benar-benar, belakang setuju. Kaki kita belakang pergi ke mana-mana, pergi -mana, tempat belakang setuju. Tangan kita, jamuh, tulis, berapa, makuh, berapa pun, belakang setuju. Ini penting tak pentingnya. Maka bila Nabi nak naik ke langit, dia kelanik tepat bersih. Tak ada jenis orang berdosa, musyib langit tak ada, jenis yang tak baik tak boleh pergi orang, orang tak tentu tak dulu, tak, tak bang tak boleh pergi. Kecawa ni mesti bersih dulu. Barulah orang ni layak untuk binaik gapak dengan empat-empat malaikat duduk buat roh Nabi Nabi dulu. Maka Iblis ada. Belah-belah ada maka perangai syaitan tak ada pada Nabi Kerana, pak tempat syaitan yang di tu diberi buat Nabi maka tu, tu kata Nabi garanti jenis baik jadi kalau aku Nabi garanti jenis baik perbuatan Nabi garanti perbuatan jenis baik dan kita buat tu bersama muju benar boleh buat Nabi pada orang yang garanti begini Nabi-Nabi lain tak ada pulak itu kita kenapa kenapa nak tanya orang alah tapi kita dapat nabi orang yang gereti tiap kecek sepuh setan nabi tak buat benda sepuh setan teguhlah aku nabi Muhammad tak tak tubik benda khot setan tak ada kenapa pucuk setan takde mari tak ada tak ada makanan dia doktor misalnya sepuh kita kata nyamuk nyamuk ni kalau selagi tak terhambur air takung ni pasak kelambu nyamuk ada Pasal ubat nyamuk. Nyamuk ada. Kenapa? Kerana air takun, tak takung. Kamu tak nambut. Bila kamu tak nambut. Semua ubat nyamuk. Mampu nyamuk. Tapi, Mereka ada. Muka takung tu kamu. Takungnya air. Takung tu. Kamu tak nambut. Coba bagi kamu. Takung tu. Kan? Takung yang kita. Takung yang kita. Takung lagu kita. Kamu waktu tu. InsyaAllah. Nyamuk ada. Kan tu pak nyamuk. juga. Takung yang fikirkan. Dia di kolom. Kolom bukit. Takung yang dipikirkan kalau kita tak buat muka syaitan ni jangan sama ambak dia mari dia mari dia mari ajak dia mari buat air tawak dia mari takungan tu kita takkan dia buat lah, dia kamu dia buat dia buat telur syaitan apa apa apa apa apa Alhamdulillah Nabi Muhammad setelah daripada hari itu siapa kemati tak ada oh, syaitan goda dia siapa dia kacak cara syaitan tak ada oh, syaitan goda dia supaya dia buat benda-benda oh, tak kena tak kenung tak ada Kalau kita kuasa lega. Kita kuasa lega boleh buat nabi padah macam ni. Bila-bila lega -bila pun ada jukurnya oh, kita sudah mula ditinggal pimpinan Nabi Muhammad. Awak oh, kita Melayu Islam ni banyak dah tinggal pimpinan Nabi Muhammad. Ambil Melayu pimpin Melayulah. Masuk nali, lah, demokrasi lah gapo. Dalam tanah dunia ni Tuhan ha? tak tak bagi lagi nabi untuk pimpin jalan tu tak ni, tak ada. Ini satu kesilap besar. Apa daripada kita kena kita lama sangat duduk beladung dalam dalam takungan ciptaan dia ni bau British dia dibawa bau penjajah ini bau melalui radionya melalui apa nama nama filemnya nama radio internetnya melalui berceng buka macam-macam musuh dunia untuk nak serang Islam maka dia apa namanya, ni dia sembur benda lagu ni dia bau melagu ni maka, kalau kita ada bakat untuk terima dia dekat maka mudahlah tolong ajaran ugamu, ambil ajaran aeroport, ya, semua sekalian ni kau-kau mustahak, Karena kita di atas dunia ni, kita kena ingat kita tu yang buat kita ni, kita ingat tak ada orang yang boleh buat ya, tujuan manusia buat untuk berapa tak ada orang di atas dunia ni boleh buat ya. apa tujuan yang tak ada buat orang ya. buat manusia, manusia Melayu misia Cina, misia berapa, tak ada orang yang boleh buat orang, ya. kenapa orang yang tidak buat orang ya. Kalau orang buat orang, maka orang itu tukar. Tukar buat orang, tukar dia untillah. Nak dia buat. Pokok kita kata apa yang kita nak nyaku? Kita nak nyaku. Orang lain tak tahu, dia tak ngetap. Ubi kok, ada kok, durung kok. Mana aku tahu? Kok tahu tempat ini nyaku tanam apa kau? Kena kawannya tu. Tanam kawan kau, kawan nyaku kau tahu, tanam kau. Demu mai do agok ya. Begitu ya kita masuk ke dayaai masuk kedai itu kaji apa ka Istanbul apa butik itu tak tahu dia menjahit nak keluar, ke jahit baju buka jaket itu duk tak tahu gua dia gua kita tidak tukar hak tu hak tahu dia tukar jahit nah dia kata ni kau nak keluar hak dia kawan nak baju gua ni kawan nak itu kok ni gua tidak tukar jadi oleh kano kita tidak tukar buat orang maka kita tidak tahu orang ni atas dunia makyut tukar Kok tahu yang dia, poknya ya, tukar buat orang. Itu Allah. Mok tidak tukar. Mok tidak tukar, mok ni kakak yang kakak untuk buat orang. Pok kata puyuk belango. Puyuk belango kita buka puyuk, penuh nasi. Puyuk sikit tak nian nak. No. Dia benar naknya orang. Puyuk ni kakah. Belango pe kakah untuk masuk bola, kuali kakak untuk goreng ikan. Puyuk kakah untuk masak nasi. Tu orang yang masuk tu tidak tidak puyuk. Itu manusia apa? Jadi manusia, ni mari ke dunia kerja ke? apa ni? Baik Melayu, baik siapa dia kerja ke? apa? Ini? Tak ada orang lain tahu lain pada Allah karena Allah tukar Allah tukar Sebab tu dalam banyak-banyak nama Allah, Allah Al Sebab Allah suna ialah Al-Khalid Sebab tu ayat pertama tu dari langit Ikhra' bismi rabbika Alladhi khala' Mengajihi Muhammad Dengan daulah aku Siapa dia aku? Alladhi khala' Aku yang buat Buat apa? Sebarang benda hok-hok kuasa kena buat aku yang buat. Pupuk apa bukit buka manusia, tan langit bumi hujan, saya mentari semua aku buat. Kalau tak percaya, moyak royak, royak lah, boleh buat. Jadi hok tentu manusia ni hok tentu tahu tujuan manusia dibuat lah. Tukar maksud Allah. Allah buat kita ialah liyabadu lakum ayyukum ahsan amala. Alladhi khalaqal mauta wal hayat liyabluwakum ayyukum ahsan amala. Al-A'ta' is hendun. Inna khalaqnal insana min nutfatin amshajall nahbtali wa ja'alnahu samian basiran. Tujuannya Allah buat orang ni tak kira menari, tak kira Arab, tak kira cinta, tak kira apa, tujuannya nahbtali. Tujuannya duga maksudnya. Lembu Tuhan buat tidak untuk nak duga. Kambing, biri-biri, ayam, itik, hantam lekat Tuhan buat tidak nak duga dia. Dia yak nak duganya kita maksudnya. Kalau kita ni Kalau kita dia beri pilih lah hey, ni Aziz aku nak, Kalau aku buat amun orang Aku duga Kalau aku buat amun sebagai lembu Untuk kena duga Mana ni Amun rasa orang tak sejadi orang Tak ada orang yang jadi orang Karena bila kita jadi orang Kita kena duga Kena masuk puasa lagi, lagi Start daripada umur kita 15 tahun sampai akan mati Kita dah kelah berpuasa Anak kita masuk sekolah dia tak kena duga juga tak apa. bunga sana baca sini main bola tapi bila siapa bagi nak buat esok dia bapa. Bukan dia Tak mengapuk ke dia bapa? Tuition sini sana tuition sini amin bita apa. Asaki anak perlu duga. Manusia diduga oleh Allah dua perkara. Tiap-tiap manusia tak kira kaya, miskin, bahasa Arab, tuk Said ke apa semua, itu tetap dia kena duga dua perkara. Buat aku suruh kalau kalau gagal kubunuh aku kalau jaya, aku masuk jangan buat aku lalai kalau jaya, kalau kalau tinggal aku lalai aku masuk syurga sana tinggal aku lalai kalau tak kalau buat juga lalai juga kubunuh aku, aku. ning perhadis semua bab tu orang-orang tak faham tak sempat duduk malam tidur sikit-sikit sehari buat kerja gapo, beringat semua takut jadi halah, haram, sunnah, gapo. cari harta banyak mana pun beringat semua, takut jadi terlibat dengan barang, kau Tuhan larang harta, kau ilmu, kau pangkak kau pengaruh, cari dia tuhan buat untuk orang, bukan untuk menekat, harta, lanik, bumi dan bukit, tanah, gapo berapa tuhan buat harta untuk orang, bukan untuk menekat kita kena cari harta tapi beringat, cari harta mengikut peran-peran padu eh Quran, padu Islam. Jangan ambil orang, jangan curi orang, jangan nipu orang, jangan pelawok dengan orang, jangan rasuah orang, jangan gapo. Cari harta banyak mana bukan lu jaga balik barang ni. Atas dunia mu kaya, dalam kubur musnah, di akhirat aku pegang pulak. Banyak-banyak haya, masyukur. Tapi kalau cari harta walaupun 20 sen, Nipu rasuah, curi ketek, buta tak bayar, walaupun 20 sen, sengsaka. 20 juta pun dah tu masuk syurga. Kenapa? Hak 20 juta syurga ni kena dulu buat pasal. Tohala hak Arab sunah ampun jaga mali. Lakak dia bayar gaji, gaji kerja dia bayar janji. Infak dia bagi orang miskin, kalau rumah berapa dia bayar. Orang ni awe cari harta 20 juta sekali pun kalau dia tu lain ugamo ni. Sama. Tapi nak bertuh ni hati kita. Hati kita penuh dengan tepat Syaitan yang du, duduk kumuh kau Kau melekat dulu Kalau hati kita pernah dengan syaitan Hutan masih bayar Hutan orang, hutan bank, hutan siapa Tipu, macam-macam perkara -macam lah Ini kerja syaitan Kena kita supaya Kita menjadi saing dia pakar Jadi tu Adam Kena halal daripada Syurga Kerana gemuk dia Kerana buat hal-hal yang lain dengar buah syaitan akhir sekali ya syaitan tak boleh masuk syurga maksuda tu ada kena halang maka syaitan kata pada aku masuk neraka sekali baik aku kecek pada ajaran jadi kita ni kalau kalau buat tu hok tengah larang kita kena kecek pun syaitan pada aya orang hok lawan syaitan tak mati seorang tok lapar seorang ampun tok mati tok lapar tok kapur tapi pasal angin nak terus syaitan tak suruh melakat juga dia tak sedar. Saya akan cek kita supaya dia tidur sorang dia aku. Segit duduk-duduk. Tak ada kan? Ini benda-benda begini nya bahkan Nabi, dah ada Nabi Muhammad dibelah dibuan, benda-benda pegangan syaitan supaya syaitan tak mahu dekat. Saya tak mahu dekat, dia tak mahu dekat. Bila dia tak mahu dekat, no ayo terhadap mana pun insya-Allah qashul. Nak apa lagi ni? No, Nak pantak tuah mana sekalipun insya-Allah qashul. Nak no, pengaul luar dunia buat kenal kita insya-Allah qashul kerana kita kawan dengan malaikat. Dan malaikat tidak akan mari dekat selagi syaitan ada. Dia mai cecucak rumah dulu. Ni tujuan Allah maka Allah Taala beluh nabi. Dia ada nabi kita supaya buat syaitan. Kita daripada hadis semua, kalau tidak nabi ni. Nak nanti malaikat mari beluh tak hari. Malaikat Jibril bukan kerja dia jajak rumah tangga orang saja. Jibril khusus turun ke dunia untuk bawa wahyu. Kalau nabi Muhammad, bila nabi Muhammad mati makhluk dia tak mari dah makhluk dia. Oleh en mik, kita sendiri kena belah gadah kita. Hmm. Kita sendiri kena belah dah ni. Bahada ada bukan dengan pisau, bukan dengan gaji doktor belah dengan taubat kita tadi. Taubat, zikir, selawat nabi, apa lagi. Amalan-amalan sukar amalan, Baca quran Ini semua ni Pisar-pisar untuk bergaduh kita Terlawan untuk hadap syaitan Bagi kita kata bangun malam Syaitan kata Oh lah Lambat lagi tidur sahni, baru. Sahni, baru tidur sani baru Baru tengok bola sani baru Tidur nak bangun berapa eh Baru lepas TV sani Tidur lah kata dia Mari kita masjid dapat balik Setiap malam tak pergi masjid susah Kata syaitan kita kata ha kodok kata yes kodok betul ya jadi setah tak bang waktu malam sampai tu kaya-kaya belana apa sihat nah sebut fak miskin belana ni tertudat orang habis semua di atas atas isi hati gitu ini sebab utama maulid maka mengapo hati nabi di blok buat okay. dan diganti dengan nur hikmat bila jibril buat tu jibril asu dia nabi dengan air zamzam ia diganti dengan nuran wa nur hikmatan ganti dengan cahaya hikmatan dia bijak ganti dengan cahaya nur cahaya apa halnya semua tak ada orang boleh hidup pun tak ada cahaya Bapak Allah buat malam kejak dia ada cahaya kita ada dua cahaya kerana tubuh kita mengandungi dua nenggeluakan maka cahaya pun dua juga makanan apa buat tubuh kita ada jisim ada roh makro jisim ada makanan cahaya dia ada cahaya cahaya dia roh ada makanan cahaya dia ada cahaya cahaya dia Jisim makanan dia ialah nasi beras jagung gapo gitu makanan bagi jisim roh makanan dia dia tak makan nasi roh dia makan zikrullah ingat kepada Allah orang ingat kepada Allah dia bersegar jiwa dia bersegar siapa orang berjuru dia buat fitih orang bila kita buat fitih orang kalau kita jenis orang berjuru tak sedap duduk lagi tak banyak Allah, aku janji dengan nak bayar hotel hari ini pukul 10. Eh, kereta, kapal terpengar tak mari lagi belah mana, aku telefon tak dipakai. Usin <tipan> orang yang hati berjuru, tak dapat sepenuh, itu berjanji. Kerana sepenuh janji ini, kerja orang. Bukan meraja, aku bila u'ud. Aku bila u'ud. Kerana sepenuh janji. Jadi, bila kita berjanji dengan orang nak bayar hotel dia pukul 10.30, sudah kayak kenapa saya tak mari lagi oh lagi telefon pun tak ada Allah kita berisik orang hok tak jeru mujur baru mujur kapal yang tak baik kepada tak habis beja ke bayar hotel mujur tapi pada orang jeru tak sedap duduk sebagaimana perut kita kalau lapar merasa rasa lapar we eh, ada makan ada nasi juga rasa dugar lagi eh, nak motor. ya eh, kena apa lapar jadi bila perut lapar mudah merasa tapi bila roh apa Ayuh tak berasa Kata wali orang tak ada nyakin Peruk lapar pun Kalau peruk tak makan Tak ada nasi Kalau orang yang sehat Dia berasa lapar Tapi kalau orang tak sehat Tak berasa lapar Orang yang peruk dia rusak Apa namanya daria rasa dia rusak Dia tak lapar Bertik-bertik tak -bertik Kemur peruk Bertik-bertik tak -bertik Sakit peruk Bertik. Dia lapar tak lapar Kenapa Peruk dia rusak bila orang yang puas rusak, tak berasa lapar. Begitu juga orang rohani ruhani rusak, tak berasa gerung. Tak payah hutang orang lain. Tak berasa gerung, kau tak semayah. Tak berasa gerung, kau tak paham tahju. Tak berasa gerung, kau tak berzikir. Tak ada apa-apa, jiwa -apa. roh dia rusak. Bila roh dia rusak, tak berasa lah. Susah hati, gelesah lah. Nabi kita Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam walaupun dia Nabi. Masur, kita panggil. Tapi dia sendiri istirpah pada Allah. Malah tidak berpuluh-puluh kali sahaja dia ya, nabi tapi astagfirullah astagfirullah astagfirullah ni berpuluh-puluh kali. Kenapa? Karena bijiwa dia bersih. Dia rasa lalu kalau tak kena ngatuh, kan? rasa kita sempat tapak kaki kita lah. Tapak kaki kita hok biasa kaki ayam juga. Lah. Sepat batu lah. tak, cabuk batu kaki. <tuh> tak ada apa. Tapi tapak kaki hok hok biasa makan kasut, ni kulit tepi injak pasal sikit je, ya? pasal sakit. Akak lalu, walau pasal kecil, sakit. Kenapa? kaki kita tak usuk. Tiduk tiduk gapo, tidak tidak patah je tan gapo manggil. Ambil lah keadaan jiwa kita. Jiwa kita kena pada jiwa yang bersih. Jangan ada benda-benda hak jahat nak rasa, barulah kita rasa kada buat salah, kita rasa usin, kita rasa risau dan kalau kita buat menurut nasihat. Jadi pada hakikatan kesimpulannya dalek surat merak, kau yang paling penting sekali bagi ambo nya ialah pembeda ada nabi untuk nak buat benar-benar qogai syaitan ni. Eh, Nabi di Ibrahim Jibreel. Kita Nabi Jibreel belah tak belah. Kita sendiri dah kena usaha belah. Dia melalui istirahat. Melalui pertawabat. Melalui amal jariah. Melalui serpah. Dan banyak bacaan Al-Quran, Salawat, Nabi ini semua ni alat-alat untuk bedah jiwa jantung kita supaya jantung, supaya jantung kita tidak menjadi tempat syaitan yang duduk takung situ. kalau syaitan yang duduk takung situ. So yang kedua semua. Abang sebut tadi Dan Nabi ala balik Nabi apa ni B -b Nabi siapa di Mekah Nabi buaya Dia Tuan kata tuan-tuan semua Abang naik ke langit malam Daripada sini pergi ke Masjid Absah Sampai Masjid Absah Saya diminta jadi tu iman arwah Nabi-Nabi zaman Jameri Nabi-Nabi Jameri Nabi -Nabi itu hidup balik semua yang di belakang Nabi Semua orang salah Lepas tu naik langit Jumpa dengan tu, Nenek Nabi Adam Jumpa Nabi Nabi semua Nabi-Nabi Jumpa-jumpa lah Lepas tu Jumpa dengan Tuhan tu, Tinjau surga neraka kecik dengan orang nak Tanya je Bapa orang nak surga Bapa orang nak surga Lepas tu, ala balik Jumpa dengan jalan tengah jalan Lepas tu Orang muka dah dengar Abu Jahar Habis juga suka ha, Sudahlah kain-kain Mana hari ni habislah Muhammad Pengaruh Muhammad habislah Gila dah Muhammad ni Aku ni besok pergi ke Masjid Afsan Shale Palestine sekarang Kerana dia ni orang nego Orang muka ni orang negor Ahli kuprat semua orang muka Tentang masuk Abu Jahab, Tak Abu Lahab sebagainya Aku pergi ke Masjid al Palestine ini sebulan Alam balik sebulan. Dua bulan pergi balik. Muhammad pergi. Malam benar. Metak. Naik ke langit. Bukan nah. sekalian. Gila ni Muhammad. Aku suka hati dia. Kerana. Pengaruh Muhammad akan penuh. Kerana suami ni. Dia kejumpa sini Abu Bakar. Dia tanya. Bakar. Mendengar dekat saya mu. Bayak ke bawah. Mekah. Abu Bakar kata. Bayak ke bawah. Dia naik ke langit. Malam. Dia wajar, dia siwajar, dia siwajar. Oh, kalau dia bayar, dia sendiri bayar, dia sendiri bayar. Kalau dia sendiri bayar, aku percaya. Putuh oh, hangi, ibu jahat. Putuh oh, hangi, ibu jahat. Dia kata, usahkan naik ke langit. Tiap-tiap hari, dia, dia terima wahai. Tiap-tiap hari, dia wahai. aku percaya. Wahai dari berdanggi, Jibra'i. Kau bawa, maaf -ma naik langit. Apa nama? kau naik langit. Bukan dia, bukan dia, bukan dia, bukan dia, bukan dia naik langit. Tidak jibra eh bau jibra eh bau Dia tahu setiap hari bau bau petek petek itu apa plak berapa eh senyap aku dah pokok kat dalam ni gak kita ambil anak sepilah dia ke pukul dah supit kau naik kapal terbang ni pon nupo pahala balik cuah balik Anak antipila tu selalunya baru anak sepilah terwayak saya dah aku pergi kon nupo mai aku lom go ke restoran engkau tepi doktor din dulu hak doktor bila anak-anak suka yang kata mawak mawak. Tidak. Dia yang tua yang kebawa. Dia boleh supi air. Buat suja. Begini. Oh betul. Begitu juga anak-anak. Manak-anak akan pergi sendiri. Dia. Dia mawakkan. Subhanal ladhi asra bi'abdi. Subhanal. Allah Ta'ala mulut kata itu. Subhanal. Subhana, Sabaha. Sabih. Yusabbihu. Banyak kata Allah Qur'an. Ambil daripada rangkaian daripada. Apa? Rakyat katanya Sabah Sabah Sabah mana? Kita panggil Moha suci Moha bersih Moha suci Allah Ta'ala kata Tuhan ya bawa Hamur di dalam suci Daripada segala kelemahan Orang yang baca quran Walaupun kita Menaji Menaji Arab tu, Nabi Muhammad Naik ke langit Bukan naik Bukan ingat usaha dia Naik kuda Kau naik Untuk uh, naik ke langit Tak Asrah bi Asrah yang asra Tuhan yang membawa hamba-Nya ke jalan mana. Belak apoi? Jibril bawa Nabi Muhammad. Apa hidup kalau tak boleh pergi tak boleh pergi. Jadi tu naik ari-ari. Jibril naik langit. Bukan cerita naik umum. naik naik tangga dulu, lambat juga Jibril itu. Borok tempat Nabi naik ke tu. Ya wa hafil hafidun muntaha basari. Borok Kereta kalau Nabi naik langit tu Dia panggil borak Bukan masjid, Bukan Proton tak? Borak hmm. Borak mana kilak? Borak Ambil pada putaran Barkun Barkun mana kilak? Kilak tu dijadikan Kereta bagi Nabi Kilak tu Dijadikan kereta Tepat Nabi naik Tidak kilak ni Anak-anak kita mengaji Di sekolah learn. Kita ada dua Benda cepat di dunia, cepat As Asaw Asaw tu asaw cahaya dan suara sound and light cahaya dan cahaya dan suara kilat lang la kilat duduk mendengar guru bunyi dan tolak kilat ni dengan dengan guru bunyi dan tolak cepat geser tolak berapa cepat kilat pada pada suruh tak tak ada masa guru dulu baru kilat tak ada jika la ada dua kau babu tanda bahawa suara lebih cepat gerak daripada suami suami apa ni cahaya cahaya lebih cepat gerak daripada suami kilat pun apa dulu baru punya gerak borok ni kilat cahaya makan buat tu dia gerak cepat cepat tak cepat dia di mana mata dia nampak kaki dia tak situ di mana mata dia Mata dia berada jauh Mata dia berada jauh Kalau mata dia nampak 10 ribu kata-kata Kaki dia pun tak situ Ia Imam Razali Tulis Dalam buku kitab-kitab dia Dia kata Semuk gata itu Ibu kaki kita Semuk gata itu ibu kaki kita Kita pergerak nyum, nyum, nyum. Kita gerak ibu kaki Ada kata gata mereka Semuk gata ini Bahawa Ibu kaki gelok ni Karena bersambung dengan tak pakai, Kuah kaki Kuah kaki ni bersambung dengan Tumi Tumi bersambung dengan betih Betih bersambung dengan pohon Pohon bersambung dengan itu Sambung ke jatuh Gerti Kalau semua kata Gerti ibu kaki yang gelok Dia tak gerti Ibu kaki ni bersambung Sambung Sambung, sambung. Gitu Kalau orang yang tak cari Kisah merah ni Jenis gitu, giti. Gitu, giti. Gitu, giti. Dia gitinya, semua kata Dia tak gerti Dia tak gerti Dia gertinya Di pada mata dia Kalau semua kata mana Jadi saintis jadi orang-orang tak payah nak payah nak pergi sini orang kalau semuka tanah ni 30 sebut banyak macam mak atau ibu kaki kita nak gerak nyuk dia tak reti ibu kaki ni gerak very... kerana ada sendi sendi tu bersambung dengan sendi like dia tak reti lah dan kita naik naik rumoh 4 5 kali saya betah apa Tapi semua kata nak naik rumoh kita apa je nak nyapa apa macam tu gitu ha dia ni benda gini orang semua banyak benda-benda buat Islam merah ni kita dapat susah masalah bagaimana kuasa Allah Subhanahu wa ta'ala. Kalau ada ismu al-baligh. nama? Bila balik Mekah, orang tanya Muhammad. Kalau munggi สมติ masih Aqsa, aku nak tanyung. Masjid Aqsa sebelah mana Persamaan pitu duduk anak tangga berapa? Ternyelek ke aku Memang soal tu balik dia. Dalam munggi dari Masjid Aqsa padahal aku tahu muntak raja umur hayat takkan risapah buah-buah kecil muntak main perak-ambil berapa maka muntak raja aku duduk gila masjid aksa ni cuba bayar aku masjid aksa ni besar mana 4 segi kau buju pintu dia duduk mana setiap duduk mana tanggung dia berputar bunuh putih hitam lah mana. Nabi kata ketika waktu aku aku menung sekejap tapi Allah Ta'ala tetap depan aku masjid aksa ini kalau kita kata, kita panggil keramat kalau kapung tak panggil khamat, kalau nabi tak panggil khamat orang bagi mukjizat. Mukjizat tu yang buat nabi ni, dia boleh beroi ah Masjid al tu. Pitu yang luar mana anak tangga berapa putung, nyela lagu mana, romo cak lagu mana, dia boleh bayaklah. Bila bayak belako kata orang eh ngot. Ni Betul saja. Ha, betul mati. Patut tak percaya juga. Ha ni. Tak percaya juga. Wajah adu biha. Kena wajah adu biha. Wajah adu biha. Wajah adu biha. Orang yang Ajaran kamu ni Muhammad. Bukan kainamu bohong. Bukan kainamu cakap tak Tapi hati pun bersendir. Paklala. Ini ni. Hak degin. Ya. No. Paklala. Paklala. kem Ada hak degin. Oh ya. Belah mana. Ha. Ha. Ha. Ha. tu buat bagi dia. Lali, ya, tu. Dia lalih. Dia lalih. Ya kita bawa hujah tu. Wajah ni tak dengar. Ketiyah wajipan kita hanya wajipan kamu di Muhammad membuaya degil tak degil terima tak terima itu atas dia Abu Bakar dan Abu Jahad ni, saya jatuh kecil mai poor jatuh kecil mai guru jatuh kecil tapi boleh tak Abu Bakar terima berlaku buat Muhammad aja. boleh tak Abu Jahad eh berlaku Abu Bakar ada benda lain Abu Jahad ada benda Abu Jahad Abu Jahat kata kalau aku turun Muhammad. Jatuh tarah. Ah ha, jatuh tarah. Dok nak jaga image, jaga tarah. Awak kata kira jatuh tu apa? Akulah tunggak betul kata awak. Abu, Abu Jahat kata oh, betul kedua, dia yang kedua, Nak aku nak image, aku seorang pemimpin masyarakat. Awak tahu banyak. Pengaruh luar, semua orang tahu berlaku aku nama Abdul Hakim. Abu Jahat ni gelaran pun ke Abdul Hakim. Abul Hagan ni kita panggil pendita lah Pendita, aku sebagai seorang pendita Digelar oleh pendita Tiba-tiba turut Muhammad Muhammad ni, yatim piatu Arita ta tak ada, mengaji tak ketika apa sekarang Lepas aku nak turut dia, pendita macam mana Turut pada Jaga status kita panggil Orang yang nak jaga status, juga, biasanya Woyak ke apa, ugama tak dengar Pah lelon, belah manun Belah ni kita buayak-buayak Barang-benar belah manun, kita tak boleh jawab dia tak dengar. Kau tak dengar. Mujud. Ayat-ayat saya pula. Naki. <gulau> <Okay. tuk> oh. Buat. Allah, Allah. Jadi para hadir semua. Simpulannya. Amor nak putih dari skat itu. Ha. Kewajipan. Pertama. Kewajipan kita jaga hati. Jaga kolbu. Jaga kalbu kita. kita. Jangan diguduk oleh syarat. Ini sebabnya. Maka tiap-tiap hari. Beli pas maya. Maya sunah. Maya perutu. Maya sunah. Maya jenazah ini nani kan alu bayar purdu bacaan wajib baca tau maya sunah boboh nama berapa sunah maya sunah istikharah ko maya aja ko maya berapa ko wajib baca maya ginaz rokong tak ada sujud tak ada ruku pili tak ada gapo tak ada tapi tel ada Biar maya maya nak baca tapi sujud tak ada rokong pasal sebab dia begitu kan tapi, tahu kena baca. Pentingnya, Ihdina. Ya Allah, pimpinlah kami dalam tu. Kita minta tu Tuhan, supaya Tuhan pimpin kita dalam tu. Maka lagi, kita minta Ihdina, tu kita kita tunggu tu, kau, sepuh kita minta, kau kita baca tu, kau ada orang jas, koh, baca je. Ha, ini tak kita lah. Wa amatamu dufa hadainahu, pastahabul amal luhudah. Wa amatamu dufa hadainahu, pastahabul amal luhudah kaum Samud dia Muhammad aku pun hidayah juga ada nabi dia ya? tapi dia suka amal suka buta duduk merabok dia suka duduk merabok banding tu jalan itu. itu kaum Samud bukan orang keras kan orang kaum, sebut kat pun ti nak grit di oleh oleh penduduk Samud apa aturan balak nabi ada di lawan nabi tapi waladina kada uzara mudal pada orang Yesus nak boleh daya tak Allah bagi daya jadi kita perhati semua bila kata-kata Indonesia somsakim ni saya ingat ya Allah pimpin akan berjalan betul aku ni orang berniaga ya Allah biar jadi berniaga aku ni lalu betul aku ni orang politik ya Allah minta politik aku jalan betul aku ni pegawai kerajaan ya Allah tolong pimpin aku jalan betul aku ni pek tani ya Allah aku untuk laki orang aku ni bini orang aku ni uh, partner orang tolong pimpin aku jalan betul baulah insyaallah Bawalah benar-benar Eh dia kita minta tu Kita praktik dan kita laksanakan Jangan menjadi Eh dia ni kita baca Sebagai upacara Ya lah Lepas tu lah Lepas boleh salah kan Pada-pada aku lah Yang ni, Kalau tidak kerja Dia kongsamu Ni Ini hal semua benar Ketika perkara Masukkan oleh ekstra merah Ni mudah-mudahan Kita dapat yakin lagi Dan belum pada membuktikan orangnya Kalau ada soalan-soalan Seperti dua Ada soalan Mabuti Assalamualaikum yes, Assalamualaikum Hanya macam mana kita Menurut khosyok pada solat Mereka anda selalu mengharap Yang terus laku pada solat Apakah kiri-kiri ada waktu Untuk kita Menurut khosyok pada solat Hosyok yes. Tawadah Kataan dua itu Dia regu dia ya Fosyok Tawadah Bukan okay. ya tidak ada topik Kocok orang sendiri Law kolbu <laughs> Lalu <laughs> kocok Lalu kocok ahadah Lalu <laughs> kocok jawarah Satu hari Nabi jatuh Orang semayang Tangan hidup garu Muka paling kada Nabi kata kalau <laughs> Kocok orang ini kocok Anggota dia itu kocok salah Anggota dia rata-rata itu Kih Kocok hati perut Tidak punya Daripada ini hati perut Maka itu Ikut Anggota Hati pun kita tak ternih, kenapa? Kenapa kita semaya tapi Paling kanan, paling kiri tangan ruk lah Macam-macam benar, kenapa? Karena pertama Kita semaya nanti Boleh jadi kita tidak berasa ibadat Kita berasa hanya ada, ada sel, ada sel orang Melayu Pula punya bank, apa gini bersurah? Pula sehubung punya bank, lalu gini bersurah Adat sel Melayu, semayu kalau orang tanggung ni memang tak khusyuk tapi kalau kita semayang kalian ibadah atau jangan hambokkan diri pada Allah dan Allah minta aku semayang dan ruji juga sangat sekaligus tubuh badan tubuh badan sujud dan bacaan baca gabuk baca bergapo aku baca dan hati bacaan ni nampak tombik mulut tapi Jatuh nombor dua mulu emosi hati lebih daripada hati. belum pada belum karna belum pada nak kata bismillah kalau boleh jangan menjadi tumit daripada mulut tumit pada hati dulu hati nak kata bismillah maka lidah tu kata maka lidah ni bagi juru bahasa innal kalam la fil inna ma ja'a lisa fa dalila sejak kapan ni duduk hati bukan duduk melidah. lidah lidah ni hanya juru jadi belum kata bismillah ni mari perhati bila pada kata auzubillahi mai narati artinya aku berlindung kepada setan aku auzubillah besok radhi ya Allah tuhan segala setan bismillahir rahmanir ya Allah dengan abdullah Bagai Allah masa aku mulu batu hujub tahunya ada amin wal mawdu'i alim al-dallin amin amin mana dia kadang-kadang kita macam antara hanggap sekali amin bu yang abet amin luah pula tu amin dapat dia amin pacik tahu jadi pas nak kocok lah ke mana Kita sedih, tak tak betul Orang, orang baca lah Semua yang tak betul makna dia Dia kata, supaya orang makan ubat Tak buat yang selaku Bateri kau so, Bateri korubat ke, Bila kita nak pasang, kita buat dia tu. Di pala pun nak dia. Kalau kita beli beli bateri Bateri radio kau berapa Telefon ke, kita Tak buat dia punya pelaku ke berapa-berapa yang tak buat tak jadi tidak pernah tak ada hubungan ubat kadang-kadang ubat tu dia bukulkan palesti kita lain dengan palesti mana boleh jadi apa jadi tak terkesan Dari kita semaya kita mengaji dan jala ni Alhamdulillah tiap surah tiap apa rasa ada tubuh anak kita kadang-kadang lebih pandai pada ayah ayah zaman hari itu bukan zaman hari itu tak pandai. anak panah anak pandai apa dia ayah tak sehingga mengaji jadi dina, Ya Allah, pimpinlah kami Bukan mudah nak minta Tuhan Kita pergi untuk Tuk Mulu Kadang-kadang, kenapa -kadang, pak cik? Tuk Mulu tanya Mana kerja, main besok lah Aku dah kerja, balik Setarang Tuk Mulu, bayar bahasa Dia tahu oh, kau bayar bahasa Kau menteri besar kau bayar bahasa Tuhan jauh sekali Tuhan, Tuhan, ini bukan bahasa Bukan kerja dia, bukan orang tapi ini sebab Tuhan ini al rahman al rahim ya amak borohlah amak kesian belah maka marilah hak belah manusia sekalipun nak buka apa pun malam dan hari gapo tak ada masa Tuhan tutup. Pintu dia terbuka sok onok. Rumah tak rumah dulu kau kau gapo mau oke gapo polisi kau gapo ada masa itu jabatan. Tuhan tak ada jabatan dia. Bukan amuk. Dia semalam dan hari ya Allah Tuhan malam dia dengar. La taqhudhu rusulatu wala naum Tuhan ni ngatuk tidak tidur jauh sekali saya nak panggil dia saya nak kapo dia tengah hari tengah malam kapo ada ismayat tak ada ismayat apa ya Allah dia dengar ya? jadi ihdina ni tubik mulut kita ni betul-betul kok hidayah ni tanda kita nak mitok tuhan nak minta ngatur-ngatur hidayah kok ihdina ni kita baca dengan ngeperang gitu ya depet-depet kena baca ihdina pagi gitu ya tak terma ya, nak menduli dah mu tak pelah aku tak pelah nim nam nak nyem yang nyeba kau tak ada kosong tak ada Nabi kita Muhammad pun ada sebut arahnya biha ya Nabi kata kalau kalut kalut sabuk peluk kalut sabuk kerjanya kita bila tu bila ber aku nasma ya sunu Nabi ulas maia maia bagi Nabi ini sunu karena boleh kecik ya oh Allah ni kecik muda tinong ngetaripun kena bayar kata lama ni budak sengih-sengih tengah jalan senget tengah jalan waktu tu jala kadang-kadang <abordar> sepak orang betul sekali buka cecik hati dia saya ngotin nak tunduk dia ada salah tadi tapi abih abih apa ni bayar telefon cakap buka cecik dengan orang kita ngotak tak sahi dengan orang kita nak sedahkan orang tak tert lagi nak kita tidur nak Tuhan tu tunuk kita tapi kita tak tahu tak mana kita tak kenal diri kita tak kenal untuk Allah nak kenal kena tak mati ngaji awe ngaja kadang-kadang orang mengajar tu pula macam itu mengajar kadang-kadang ngaja budak-budak-budak dia dia guna kita jawi hok tulisan Arab tani jadi dia baca kita jawi hok tulis ditulis Arab tani hari tu mako ado pung al-qisah khalifah Al Al istiwa madu abul dan ustaz akak penggeri ya, kata yang ngajam Melayu pun tidak tani pun tidak jadi la ni kita ada kita ada gugu alakon kita boleh bersur suara muda-muda balik padang seri balik sekolah menang apa sangat orang ni perlu kita minta dia buat program pas subuh ambo kalau tubuh sehat pas subuh ambo ambil masa 10 minit 5 minit buka wajah kita ada baca subuh bacaan semalam tadi Pakcik dalam ayat dalam al-fathum tadi kita baca ayat ni maksudnya gini 10 minit tak apa 10 minit kali kau taskir kenapa ambil baca al-asmaul husna tu juga ambil doa oh, kita baca lepas maghrib kita panggil wiri-wiri kita baca hari-hari tu ah Rasulullah. rasul mabzurid kepada dia laika kepada dia ambil waktu. 10 minit kalau Dia mahu nak pergi berjawab tak terganggu kawan anak gimas bila air pun tak terganggu sampai masuk jadi punlah ini awak tak boleh buat ah mau buat nombor, Contoh. mencoto mereka kala mau zuhur tak tahu patut kualiti apa apa kalau balik jangan termenung lainlah subuh ni. Sil masalah Oh, soal jawab. Apa lagi dekat soalan ni? Ada soalan. Tak faham berlaku. Aku faham berlaku. Kalau tak faham berlaku, tak soal juga. Faham berlaku, tak perlu soal. Baiklah, saya cakaplah. Doa ni. بسم الله الرحمن الرحيم والصلاه والسلام على سيدنا محمد وعلى اله وصحبه اجمعين اللهم ربنا ظلمنا انفسنا واذن لنا وتوفلنا وارحمنا من الخاسرين لنجعلنا من الفائزين ربنا علينا انت علينا اينك توكلت طيب اللهم بارك لنا كلها ثقها وجلها واولها واخرها واعلانها وسرها Wa i taw anfu lana semua dosa kami baik dosa kecil, dosa besar, baik dosa kami buat jahat sulih, baik kita kami buat jahat terang atau buat kami dosa kami buat jemaah muda dulu atau buat akhir-akhir. Allah mengampunkan dosa-dosa kami, wa satru 'uyubana, aitol anfu dosa kami yang ditutup lah semua permalukan kami, wala tushmit bina adana jamil buan pada musuh kami. Mengapa kan selapkan kami? Qad asubbana, supaya jangan ada kekawalan kami campin kami, Rabbana انك ala كل شيء قدير. Allahumma innaka jamia'an nasilun min yawmil laa raib fih fajma' bainana baina nabbika Muhammadin sallallahu alaihi wasallam ya ma laa yantahu hadd wa laa bal min dza mana atallahu bi salim ya allah kami tahu satu hari nanti ada kami kenal Nabi Muhammad Dan adakah Nabi Muhammad kena kami Terseluhlah di atas Dudukkan kami yang tadi Rabbana innaka ala kulli kulisya'in qadir Hadapkan kami supaya kamu lah ya Allah Tuhlumah perkenal kami dengan Nabi Muhammad Itu perkenalkan Nabi Muhammad dan kami Dari masyarakat Rabbana innaka ala kulli kulisya'in qadir Wabili hijab ala ha'lura Wata illa billahi al-aril azim Rabbana atina fid dunia hasana Bil akhirat hasanah. Wa qina azabana صلى الله على سيدنا ولنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم الحمد لله رب العالمين تكبير الله <تصفيق>